Bueno, pois pues vamos a continuar entonces Coa segunda metade da, da tarde Así facendo un poquinho de balance Un resumen así rapidísimo do que fixemos ata agora Pois Diego Costolla falou-nos sobre As desigualdades que xenera o sistema actual E esas contradiccións do sistema capitalista E eu quedo con unha frase que a mi me gustou que esta que di que o capitalismo non ten como objetivo fazer avanzar a sociedade ni mellorar a calidad de vida de, de, de todas as persoas non de algúnas persoas, sino de todas as persoas despues digo Álvarez, pues, falou-nos de que ese recortes, esta política de recortes ¿no? en distintos sectores en realidade se están referindo a recortes de derechos sociais E unha, unha cosa que me chamou a atención é, é Como o poder, as relaxións de poder é, Están implicadas é, nestas, nestas políticas non? E como precisamente esas persoas ou eses grupos sociais Que serían os que estarían necesitando é, Que os seus dereitos se visen defendidos por... Por esas políticas dos poderes públicos En realidad son as primeras que se abandonan E as primeras que se, que se deixan de atender né? Entre outras cosas que se falaron moitas máis E agora xa pois vamos a pasar a escoitar a Fernando Blanco Que é abogado e militante de Esculca E, se adica especialmente eh, dentro da súa directiva A área de prisión e centros privativos de, de liberdade E bueno, para que non saiba esculca E o Observatorio Galego de Direitos Humanos E xa xe cedo a, a palabra Bueno, hola, boa tarde Moitas gracias a todos e a todas por a presencia Gracias ao Ateneo por acoller estas ornadas E dado que son invitado por unha tarde Pois vamos á solidaridade Por lo que tuve a oportunidade de escoitar Xusto eh, tocando rematado o anterior relatorio Gracias a GAME E isto non é estrictamente unha esgrima diplomática Sino que veré para entrarse a no fondo da exposición que intentarei que non demore máis de media hora gracias a GAME Estrela personalmente pola, pola preocupación para garantir a miña presencia física aquí a GAME porque como os decía esto xa non é un agradecemento estrictamente diplomático, sino que Posiblemente moitos e moitas de vos Lembraré de sala por novembro de 2011 Que arribaba a esta contorna Un buque eh, que se si non lembro mal Se chamaba Lafayette Testemunhas presenciais falaban De que nese barco eh, Había menores en condiciós de explotación laboral en en condiciós eh, físicas absolutamente eh, Indesesables para calquera persoa e especialmente menor denunciaron cidadáns desta contorna e denunciou a GAME e esculca que seguindo a estela de GAME pudo denunciar eh, consuntamente se realizaron actuacións de fiscalía e inda que isto debía ser casi o final do relatorio por lo tanto podíamos eh, casi eliminar a media hora e sería un indulto para vós como veredes eh, de equino sucesivo A resposta institucional de protección dos menores foi absolutamente precaria Cunha intervención dunha fiscalía de menores absolutamente exigua E que logo cando se demanda información de que realmente realizou nin Nisiquera cumpriu a súa obriga legal, estatutaria e constitucional de dar esa información a asociacións demandantes e cando xa despois de ano e pico de demandar esta información recurrimos a unha entrevista persoal co fiscal eh, fiscal superior de Galiza do Tribunal Superior de Justiza de Galiza Acabou votándonos a bronca Dicindo así en términos moi coloquiais Se me permitides esto Que por que non fomos o sulgado En vez de acudir a Fiscalía Esta é, Este vai ser o cerne desta exposición Frente a un estatuto de menor Teóricamente E do que se enchen a boca Os responsables institucionais Frente a un estatuto de menor especialmente protesido como tanto a nosa legislación como a praxe a, e o deseño institucional de defensa e, está absolutamente diminuído e como tuve a fortuna de escoitar a última parte da intervención de David Álvarez e agora vais notar un imediato de nivel de unha a outra no debate na cuestión que lle plantexaba Estrela Eh, referíase a, esa, eh, a que esa política de recortes está abordando está afectando claramente eh, aos menores e a infancia e non só afecta, e esto, con esto sí si que entro xa na parte que me corresponde non só so afecta, sino que determina que esta eh, destrucción do pouco que había de defensa de tecido social está sendo sustituída por un abordase penal que saben de atrás e esta abordase penal dos problemas, dos conflictos, da violencia que pode agromar nunha situación de crise a que determina que vayamos a falar de centros de menores ou cárceles de menores O título pode ter un certo componente polémico polémico inda que tampouco está tan longe da realidade nese Sentido a, o título da organización A min parece absolutamente A quedado Inda que imos ir algo máis alá Centros de menores Cárceles de menores Bueno Tentemos que isto eh, Inda que eu vivo das leis Falar o menos posible De leis e artigos Inda que alguna vez non vai quedar Outra alternativa cárceres eh, ou centros de menores Bueno A finalidade que pretende ter esta disposición ou falar de cárceles ou centros de menores, é definir se si realmente este estatuto, e partindo un exemplo como é actuación penal e, e a, con, a consecuencia esta actuación penal sobre os menores se si sobre este síntoma podemos sacar obter conclusións de que hai un estatuto jurídico do menor eh, non só tan protegido como se nos di na propia legislación na praxe jurídica eh, sino que un estatuto en certa, en certa medida diminuído e para, él, para para chegar a esa conclusión que como vedes se estuvo aviantando nun método científico absolutamente nefasto pero, pero puedo prometirmo porque son de letras eh, pois pues, eh, o suposto análisis da aplicación Aplicación jurisdiccional penal sobre os menores e os centros de menores eh, é a máis aclada Ben, como sabeis os centros de menores e desto é unha introducción brevísima Hai dúas categorías de centros de menores, os de protección e de reforma No marco que estamos, pois casi insultante que nos paremos nestos En realidad esta é unha diferenciación como casi todas as jurídicas que ten moito de formal ten moito de formal porque primeiro por unha cuestión puramente sociolóxica eh, os usuarios destos centros moitas veces traspasan da protección a reforma mesmo eh, en, coexisten eh, unidades de protección e reforma consuntamente cada vez menos pero sí que era, era frecuente e tamén é certo Que a situación de algúnas realidades que se ven en centros de protección Como veremos eh, no informe da Defensora del Pueblo Que tampouco pode decirse que sexa unha eximia progresista eh, Coinciden simétricamente ou, eh, simétricamente Cascatopamos en centros de reforma Que son para menores teóricamente, que incumpliron normas que serían delitos ou falta para os que xa somos maiores de edad. Pero o mesmo, e esto, esto sí que pode ter unha intención polémica, eh, porque esta diferenciación non é real en relación á propia regulación. Ou, digamos, sí que é real e é real con unha... Eh, Eh, regulación muitísimo máis ambigua E feble en relación aos centros de menores Moitos dos centros de menores teñen aplicación de medidas coercitivas De medidas disciplinarias Pero non están reguladas nunha norma Como polo menos están para os centros de reforma Donde, como sabéis, hai un regulamento Para ben ou para mal De eh, aplicación da lei penal do menor Sin embargo, en relación aos centros de protección Moitas veces temos que acudir A regulamentos internos que na práctica son regulamentos de institucións e polo tanto o non existir unha regulación seral determinan situacións moito máis ambigüas e dun punto de vista de estatuto jurídico, do menor unha situación menos garantista E por último hai unha eh, línea de confluencia e aquí conectamos con algo que plantexaba polo que pude oír Eh, David, no seu relatório hai unha liña de confluencia clara de cada a privatización eh, se si ven os centros de reforma eh, a asistencia a centros de reforma e a jurisdicción penal supón esa garantía que o poder a aplicación penal que o poder monopolísticamente nunca debía aceder prácticamente ou se hai unha tendencia clara á privatización da execución das eh, medidas Eh, non só so das privativas de liberdade Pero das medidas aplicadas polos suíces de menores Privatización que deriva de unha xa máis longa tradición Nos centros de protección ben. Eh, Pero, se si queredes, logo no coloquio falamos máis do, Desta diferencia ou inexistencia in de diferencia E imos aterrizar mínimamente no referente a aplicación da jurisdicción penal eh, sobre os menores e o que esta jurisdicción penal ten para dibuixar ese estatuto de cidadán non de segunda, senón case de terceira categoría bueno, como sabes, hai unha lei penal do menor unha lei penal do ano 2000 esta lei penal do menor eh, tuvo infinidade de reformas moitas delas, pois pues, os sencaire De un incremento punitivo De feitos concretos que aparecían nos medios de comunicación De afirmacións de Aznar Decindo que un menor terrorista é terrorista se menor ou maior. E todo isto que determinaron Que fora unha lei inmediatamente parcheada A lei de 2000 pues, Imos ser optimistas Tiña unha boa intención E tiña unha intención primeiro Obrigada, dado que, se si non lembro mal, cara a 1991, o Tribunal Constitucional determinou que o noso sistema de justiza penal, que eran os tribunales tutelares de menores, non daba un estatus mínimo de garantía eh, jurídico penal que se encadrara na Constitución de 1978. Houve un período transitorio na que se estableceu certa certo abandono ao sistema tutelar e a partir dunha lei orgánica de 92 que foi como un parche se establece unhos juzgados de menores con certas garantías inda que a instrucción por decirlo así, o ensuiciamiento era era único do suiz de menores e teña unha ventasa dende o meu humilde punto de vista, e que voume mollar por unha vez, que establecía un sistema bastante flexible de determinación da medida que se lleva a imponer ao menor e cando estamos falando de medida utilizamos a terminología legal pero poderíamos utilizar eh, o seu trasunto real para menores que pena, ¿no? y, y, y ahí é pena e aí é onde queremos chegar bueno, esta Lei de 92 funcionou funcionou relativamente ben hasta a Lei de 2000 a Lei de 92, como sabes a minoría de edad penal iba de 12 a 16 de 12 para baixo aplicación dos sistemas de protección normais para os menores infractores de 12 a 16 este sistema penal de menores e de 16 para arriba éramos maiores e da lei de 2000 se establecen unhos tramos diferentes de 14 a 18 pf, non se vos escapa que isto é de definición dos tramos eh, así, pero bueno, isto é un moi típico da xente do dereito marcar formalmente Pues una, un parámetro objetivo e típico e pode que hasta se sea defendible de caleo o grado de madurez. A Lei de 2014 a 18 e establece eh, que aí é onde se aplica a Lei Penal do Menor. A Lei Penal do Menor que se aplica a menores infractores. Menores infractores, por lo tanto, menores que cometen feitos que serían faltas ou delitos para os mayores. Bueno, esta ley de 2000 eh, establecía eh, penas o utilizando a terminoloxía clásica que serían eh, medidas educativas, medidas educativas que se aplican polo suí de menores. Estas medidas educativas entre elas están os diversos internamentos, internamentos eh, que son Outro asunto das penas privativas de liberdade E polo tanto da pena de prisión Que como sabe de o cerne do sistema penal Se establecen e, e se é algo que tendes mallado Pois me interrumpides e dices, Fernando nos estás falando de algo que sabemos sobradamente Me interrumpides e salto a outra cousa encantado Así a Santiago lle queda máis tempo Eh, se establecen tres tipos de medidas de internamento de res en el pechado, semiaberto, semiaberto semi según a legislación y aberto e logo un internamento terapéutico para supostos en que asa eh, especiales necesidades terapéuticas ven eh, por circunstancias eh, psíquicas ou ven Eh, por uso ou abuso de drogas, alcohol, etcétera E estos centros terapéuticos tamén poden ser eh, pechados, abertos ou semiabertos. Os pechados son se pois, eh, si me permitides o coloquialismo onde van os malos malotes e xa se as encargará de definirlo a lei. Pero reflexionemos que sempre estamos falando de unha lei penal educativa. si isto é posible. E aí Eu sei que non me vou mollar E creo que sería o tema de reflexión Bueno, A lei establece para estas eh, medidas privativas de libertade Diversas duracións Duracións que van incrementándose E que poden chegar para os supostos de delitos que consideran de especial gravedade ata unha duración de oito anos oito anos de internamento é certo que isto é a duración máxima e para delitos moi graves como pode ser os delitos de homicidio ou os delitos que era unha preocupación que, dende o meu punto de vista moi humilde naturalmente es lesitima totalmente este carácter educativo ou para os delitos eh, que se califican baixo ou títulos será no Código Penal de Delitos de Terrorismo. Estes teñen unha especial regulación que, como vedes, ten pouco que ver con unha natureza educativa, senón que responde a intereses claramente penais. Ben, estas duracións son oito anos, pero tamén establece para delitos non tan graves nos que concurra eh, violencia ou intimidación ou un especial risco, co cual estaríamos podendo falar incluso de delitos por exemplo, de incendio non necesariamente que cheguen a causar danos as persoas, en risco estamos falando de internamentos para eh, infractores de hace seis e de hace sete anos de, de ata seis anos de internamento en régimen pechado eh, de unha forma un pouco caótica hai que decir que este internamento en régimen pechado eh, a partir dos de hace oito anos pode convertirse en internamento en centro penitenciario E a partir dos 21 de forma perceptiva Salvo circunstancias eh, Que determine o suiz de menores Pode se convirte Obligatoriamente en cumplimiento de pena de prisión E vouno decir Coloquialmente e seguro que como estamos En confianza me excusades Pois río meu da finalidade Educativa dunha medida Que acaba eh, no Calego Ben outras, Outros indicios De que esta finalidade educativa que da algolón se acoller eh, figuras que eh, na criticada, eh, no criticado paradigma tutelar ou nese medio criticado paradigma da lei do 92 que foi unha transición, non se acollían por exemplo, se recolle claramente a posibilidade de introducir nos procesos penais, educativos sempre de menores, eh, a figura da acusación particular acusación particular que como sabedes eh, non é acusación popular non sou acusación particular acusación particular que como sabe dese de acusación que xerce a víctima ou persudicada ou pol, persudicada polo delito e se si ven isto dende o meu punto de vista tamén é absolutamente lesítimo no caso de eh, procesos penais de maiores onde o que se está dirimindo guste ou non eh, é unha resposta penal do Estado pola comisión dun delito e o resarcimento da víctima esa non ten que ser, ou non debe ser ou non se predica no preámbulo da lei na exposición de motivos que como todo é magnífica non debe ser esa a finalidade desta lei, sin embargo, si sí que se recolle claramente a presencia de acusación particular desnaturalizando desta forma a finalidade fundamentalmente educativa e permitindo esta forma mmm, Una pretensión de parte lesítima, pero que en todo caso sí que vai a determinar finalidades muy diferentes da finalidade educativa máis tendentes a vindicación e eu aquí non fago un suicio moral, sino que entendo que pode ser absolutamente lesítimo e obviamente desvinculadas do carácter educativo. Tamén eh, o carácter tan ideamente educativo queda en tela relativamente en tela de suizo, ca regulación das medidas cautelares, que son, eh, sería o corlato da prisión preventiva para un home ou muller mayor, medidas cautelares que se regulan nun artigo da lei, cunha estructura clásicamente penal. Se aplicará unha medida cautelar, inda que o menor todavía non está penado, ou, si queres, non hai sentencia, Con finalidade educativa Xa se pode aplicar unha medida cautelar E a lei define esa medida cautelar Exactamente igual que en no caso da prisión previsional No supostos que asa risco de fuga nos supostos en que poda interferir Na investigación do delicto É dicir, como vedes A lei de Cando en vez saca cacarauta E determina o que é unha lei Claramente penal Ben Todo este o o marco seral deste proceso que desembocará nos casos máis graves na aplicación de unha media de internamento. O proceso, pues, vou vos ser breve, se vos vale de experiencia personal ou pouco de entrada en vigor desta lei, eu abandonei a quenda de oficio no turno de menores porque realmente a posición dos letrados e letradas de oficio na jurisdicción de menores eh, está moi perto e non pretendo con isto ser polémico dunha situación de convidado de pedra ou convidada de pedra segun se xa letrado ou letrada dado que unha eh, presencia relativamente donde mesmo nos cursos de formación se nos decía que hai que ser fundamentalmente colaboradores colaborador co equipo técnico de menor pero vamos a ver se si isto é un proceso penal con garancias penais eu non teño que ser colaborador eu teño que defender o meu defendido ou a miña defendida inda que teña finalidade educativa garantías penais deturpadas por unha finalidade educativa pero que no fondo acaba sendo na lectura da lei unha reacción claramente penal como en todo hai cousas boas, non? A lei establece unha posibilidade de, de que a fiscalía que é que instrui o proceso eh, termine o sobreseimiento do expediente no caso de reprensión da conducta no ámbito familiar Isto é absolutamente positivo Eu personalmente na escasa eh, intimidade que tuve en cada lei de penal do menor todavía na quenda de oficio e na posterior nos casos que personalmente decido asumir e nada máis o vim unha vez e por un fiscal na miña terra do interior especialmente sensible si é certo que eh, hai outras eh, posibilidades de eh, arquivar o expediente e que de novo deturpan claramente esta finalidade educativa hai unha finalidade por conciliación donde se exise non só o arrepentimento do menor sino a presentación de excusas e isto e aquí, afortunadamente eh, cito de memoria e casi a eh, e que as excusas sean aceptadas pola víctima isto ten unha finalidade educativa este un proceso de compensación donde unha posibilidad de que non se impone un proceso penal que o final en si sí estigmatizante depende da decisión da víctima de aceptación das excusas E todo isto, conciliación realizada, á vista do equipo técnico menor, que, como sabedes, o equipo técnico na subisdicción de menores prácticamente, eh, iba a decir que Deus, pero é eh, máis que Deus, porque, como non existe, obviamente, o equipo técnico sí que existe e ten unha función de casi predeterminación da medida que vai impoñero o suiz, diría casi presudicial. Por lo tanto, o equipo técnico teria que estar fora, porque chegamos a unha conciliación, falando en términos moi coloquiais, ou se non chegamos a esa conciliación, posiblemente se vai determinar unha valoración do equipo técnico, e non estou entrando ni en suicios ad persona, ni en suicios de tipo moral, senón simplemente non queda práctica que vai determinar eh, unha medida posiblemente valorada de unha ou outra forma. Ben. Terminado este proceso se si os feitos son dos que determina a lei, pode acordarse unha medida de internamento en centro pechado aberto ou centros pechados son nos que todas as actividades ou a maior parte das actividades se realizan mesmo as educativas dentro do propio centro equivale a un résimen de isolamento, se me permitides decilo así eh, ben, os centros de menores de résimen pechado, nomeadamente, pero tamén os de résimen aberto e semiaberto, teñen a súa regulación unha estructura claramente carcelaria e isto hai que decilo sin ningún tipo de matices. É mellor teñe unha regulación carcelaria que non tela. Iso é certo. E nesto, ou menos, os centros de reforma teñen esta regulación que non teñen os centros de protección Logo hai regulamentos internos, moitos deles absolutamente eh, adecuados, pero xa dependen de regulamentos internos. Os centros de menores ten unha eh, estructura no regulamento que desenvolve a lei do menor claramente penitenciaria. Tan penitenciaria, tan penitenciaria que os que, óxias que de aquí estedes, si tendes certo coñecemento do mundo carcelario, ou si un día estades moi aburridos ou aburridas e comparades o regulamento penitenciario nunha man e colledes o regulamento da lei de responsabilidade penal doutro, do veredes que prácticamente é un trasunto unha de outra de feito, hai preceptos, como por exemplo en relación ao, ao, ao cacheo que son prácticamente idénticos é certo que nos centros de menores poden darse situacións conflictivas non queda en exceso de turpada a finalidade educativa cando modelo de execución e de seguridade interno é idéntico a unha actuación penal de maiores cunha desventaza, pero se si crees isto queda para o coloquio que nos centros penitenciarios entra máis xente os centros de menores de resimen pechado son tremendamente pechados bueno, é obvio, non? pero me permitides así esa tautoloxía porque sei que entendedes perfectamente o que desta forma tan desafortunada quero decir ben algún, e si sí que quero pararme nesto algún destas eh, actuacións eh, por exemplo en relación aos cacheos e experiencia persoal que temos denunciado no seu un momento eh, aplícanse moito máis a lodo que marca a lei ningún maior preso ou presa acepta porque nin se será con carácter geral, e se se produce unha reacción jurisdiccional, que para eso están os xuíces de vigilancia penitenciaria, ningún maior ou menor preso ou presa acepta con carácter geral cacheos con desnudo integral. Ben, pois, e, e isto son testemunha, non é recollido nin pola defensora do poblo, nin por amnistía internacional, e, Por medio de una posibilidad de familiar, estuemos entrando con certa frecuencia no centro de Monteledo, ali a 2 kilómetros de Urense, o sea que podía chegar a pé. Despois de cada comunicación, insénuos de nos, víamos que entraba un educador con albornoz. Comunicación ca familia, es decir non unha comunicación Especialmente conflictiva Comunicación ca familia E con un achegado pues, Que podía ser reúno algún caso Ou algún amigo ou amiga Na nosa insenuidade non podíamos aceptar Que despois de cada comunicación Ese albornoz tuviera eh, Unha finalidad de practicar un cacheo Con desnudo integral Vou utilizar a terminología clásica da lei Pois pues, efectivamente era así Cando isto eh, Falamos con menores e decimos Mira Pero realmente despois de cada comunicación hai que acheo con desnudo integral. Para eso le vaso ao Botón Sí, sí, inmediatamente al. Pero eso é ilegal. Non no é ilegal, é ilegalísimo. Vale. Curiosamente estos feitos puseñonse no seu sé, momento en coñecemento da inspección dos centros de menores, da da, da Consellería, Vicepresidencia de Traballo e eh, Benestar Social. Como se articulaba esto pois curiosamente e observámoslo na seguinte no mesmo recinto no que tiñamos a comunicación había un feixe así de follas para firmar unha autorización para o cacheo con desnudo integral eso é ilegalísimo, porque se si o cacheo con desnudo integral solo se ten que producir en determinadas circunstancias de grave risco de introducción de sustancias ou perigo para a institución bla, bla, bla, o que vía a lei, non? Eso non pode autorizarse sistemáticamente. Vez que ves a familia, vez que vai a haber un grave risco de introducción de sustancias todas. Isto non é real. E, sin embargo, tanto a Suiza de menores de miña querida terra do interior como a inspección admitiu que esta era unha posibilidade viable. Isto é impensable nun centro penitenciario. Con todo crítico que o que vos fala pode ser co sistema penal de mayores e co, co sistema penitenciario. É impensable. Ni siquera nos módulos máis duros, ni siquera nos módulos de primeiro grado, primeira fase. Finalidade educativa, garantías penais, e, sin embargo, un estatuto de dúas personas sometidas a unha privación de liberdade que queda diminuído. Ben... Eh isto que, que poderías decir má, unha anécdota non elevemos a categoría sin embargo, sí que fundamentalmente para centros de protección que donde sí existieron investigacións está documentado por un informe que seguro que coñecedes todos e todas da defensoría del Pueblo do ano 2009 na que fixo un exhaustivo informe dos centros de protección e atopou conclusións que mesmo levaron a que a defensoría del pueblo, que xa, na miña humilde opinión, non é que se caracterice por ser unha defensoría moi protectora dos dereitos fundamentais, nin de maiores nin de menores, sobre todo pola caste de persoas que están exercendo esas funcións pois pues esta defensoría eh, foi duramente criticada, sin embargo, res. Collía conclusións como que o 75% e isto non o invento, de feito, por se si acaso vedes que traigo aquí o feise papeles para demostrar que o aviso a señora Becerril, non eu. Eh, o 75% dos menores en centros non terapéuticos, non, non fala especificamente de terapéuticos, senón os fechados e mi abertos e abertos, os pechados e mi abertos e abertos terapéuticos. En entón, todos estaba sendo medicada. Falaba tamén de que as medidas de contención se aplicaban con carácter seral e que como encima nos centros de protección non hai un regulamento que o defina, pois con arreglo a resímenes internos. Falaba de normas educativas e eu pude ver algunas eh, que procedían da institución diagrama absolutamente aberrantes que establecían unha especie de castigos e premios son finalidades de novo educativa, pero como unir a dous menores con unha especie de sucesión un a outro ou como eh, salas de reflexión etc, etc eh, en condiciós que a propia defensoria do pollo estimaba absolutamente nefasta Amnistía Internacional Que tamén se si me permitís o coloquialismo non se pode decir que sexa unha panda de radicais excelebrados e excelebradas sino que unha institución a que moitas veces criticamos por non mollarse máis amnistía internacional tamén redactou un impresionante informe que o título en español era se si vuelvo me mato e onde recollía unha xea eh, de situacións de abusos concretos e entre as conclusións que establecía Amnistía era a obriga das institucións e con unha especial chamada de atención á Fiscalía que parece vades pensar que estuvo obsesionado con a Fiscalía pero, non, ou sí pero en todo caso, como é unha institución con eh, tan proteiforme e que podría facer tantas cousas e non fai nada, absolutamente nada se si a defensora do pollo decía que non se constataba que cumplirán a obriga de ir semestralmente polos centros de menores e despois de pasar, de decir eso non pasou nada todo seguiu igual Ben, a eh, Amnistía Internacional tamén recollía unha eh, chea de situacións realmente duras que obviamente eh, non me vou estender agora e daba conclusións e, e recomendacións de actuacións concretas. Eh, en Galiza preocupados e preocupadas eh por lo que intuíamos eh, un incremento eh da mm, da prisiónización ou de da solución de a, a medidas puramente de conflictividade eh, normais eh, con con unha solución caed máis penal e unido eso a que lógicamente isto é un negocio, porque porque prácticamente unha gran parte em eh, destes centros de menores están privatizados e se si están privatizados é que hai negocio, porque é o clásico, non? Bueno, unidos a eso, eh hai anos e eh, agora eh, vou falar do meu libro, hai anos Sculka presentou Una solicitude a fin de establecer, eh, seguindo os parámetros dos maiores, un observatorio eh, imparcial eh, tras un todo que existe do, do Comité eh, o Mecanismo Nacional Preventivo de Prevención da Tortura, que acabou integrado no Defensor do Pueblo e para maiores, e non vale absolutamente nada, pero como somos unos insénuos e unas insénuas quisemos utilizar ese mecanismo e mesmo eh, ser pioneiros de, de Galiza para todo o Estado ofrecendo un mecanismo, un regulamento interno e ofrecendo os medios e as persoas para ofrecer este mecanismo este mecanismo realizaría visitas irrestrictas en centros de menores, solo de reforma porque claro, estábamos falando de unha asociación que ofrecía poñera catro ou cinco persoas a disposición desto a tempo libre consistindo co seu traballo que facilitaba tamén se eran necesarios medios de grabación, ordenadores para realizar as memorias, etc. etc. sempre cando as medidas foran, as visitas foran absolutamente irrestrictas isto tiña dúas virtudes unha, se si querés, desde un punto de vista de autoestima que era algo no Estado español e nacía en Galiza intentando que surdiran un momento en que se entendía que podía haber posibilidades e certas receptividades no goberno autónomo a sazón por outra parte, tiña unha finalidade que era preocupación que viñamos observando en relación a feitos que chegaban como goteo e que non podíamos Eh, acreditar de que estaba eh, existindo unha aplicación extremadamente estricta destos regulamentos A resposta foi negativa Como compensación eh, pensando en que íbamos buscando un chiringuito pois se nos ofrecía integrarnos no observatorio galego do menor creado tamén a sazón e disemos que estaríamos encantados e encantadas sempre cando nos diseran, nos diseran facer o mesmo eh, É certo que non é fácil e isto non é unha justificación dos responsables políticos si sí sabemos que hai numerosas resistencias nesto, tanto nos centros de maiores nas presións, como nos centros de menores pero en todo caso entendíamos que habendo unha finalidade educativa entendíamos que se existía esta finalidade educativa había que ser algo arriscados e determinar un mecanismo obsetivo, absolutamente imparcial que dotara de certo vigor institucional ao que vemos que eh, os mecanismos ordinarios como é a inspección e a fiscalía non teñen ben, con isto vou rematando si é certo que, que de unha forma moi breve e como vedes absolutamente descoordinada e caótica e, e, o que se intenta é mm, ver como soluciones puramente de conflicto económico son abordadas con solucións penais Eh, si, vos vai parecer unha reflexión absolutamente frívola, pero eh, si eu posiblemente, que son un neno fun un neno dos anos 70 e adolescente na primeira mitad dos 80 se, se me aplicaran os parámetros de existencia penal que se aplican e mirade que ose, son abogado e persoa ben pensante e gano ben a vida e todo eso, posiblemente eu tubera sufrido a jurisdicción de menores hai unha penalización de solucións de que antes pues, tiñan unha solución educativa familiar, mesmo na escola e ¿no? frente a esa penalización cada vez maior e que lo tanto supón un risco, un risco de exclusión porque o sistema penal é excluinte por moito que lle poñan a etiqueta educativa as institucións protectoras ou intuitivas siguen no mismo sitio ou recuando e con isto tal como empezamos eh, recordades que hai se si non lembro mal un ano, ano e pico hubo en Arón unha intervención policial na que a policía entra en casa de dúas persoas eh, detendo as dúas eh, con unha acusación presunta de cerro aparato de financiación dunha organización terrorista e hai unha denuncia posterior na que se di que a intervención policial non tuve en conta que había un lactante frente a isto nova denuncia a fiscalía a mesma fiscalía do caso Lafayette era a mesma ou igual cambiaron porque algúns ascenderon así o menos o fiscal de arriba era o mesmo a resposta foi exactamente idéntica a diferencia que neste caso nincera cubriron o expediente de facer un mínimo control dos, do rol da tripulación ou actividades tan puramente documentais que non enganarían nin a un bobo de interior que non sabe nada de dupes como a mí ben, neste caso a actuación da fiscalía foi idéntica ou peor non fixo nada e cando un ano despois se demanda Por favor, dígame que fiso. Non, mire, non llevamos a decir que fiso, que fisemos, simplemente que saiba que non había nada de nada que pusera en peligro ao menor. Lactante que estuvo horas, que a súa naide tida, e sin que os que tuveron que prever eso, administración de menores, coordinándose que policía que iba a realizar esa intervención, tuve que tomara esas medidas. Malos mecanismos fuitivos para os menores e nada máis, moitísimas gracias muchas gracias eh, Bueno, abrimos un momento de debate para que aportedes ou pregúntedes o que vos pareza e a que se por aí pregunas sí. Estou absolutamente impresionada o a exposición e porque unha das cousas que máis me chan a atención eh, son da poa quinta e veo toda a vida trabalhando tamén con menores en risco unha das cousas que máis me chan a atención é que despois de tantos anos eh, teño convencimiento de que do cárcere hai xente que sale mellor do que entra e en cambio de ningún centro de reforma hai ninguén que sale mellor do que entra e, e lógicamente os que non sabemos que pasa dentro senón simplemente vemos o producto pois eh, chama moito a atención isto é que, eh, noto, non é preciso como teixeira, non? o Teixeira o módulo é Nelson Mandela consigue resultados educativos decentes e en cambio Monteledo non consigue nunca na vida un resultado educativo decentes Bueno, se teñen traballan un periodo de aquí, que diga, pero teño que decir o que é es, xo. Que o que acabas de contar, por exemplo, do, do tema de prevención da tortura e dos canxeos parecen mmm, directamente inenagrable. E que non estou facendo má pregunta, estou simplemente manifestando a miña em, a, absoluta causa. No. Eh, mm, a lo absoluto convencemento de que o que, acabas, o que acabas de comentar explica por que a xente necesariamente sae peor necesariamente porque o, é o que disto é que, mm, en que en calquera cárcel todo mundo sabe que hai unha tolerancia o pois, pois tema dos cachegos porque ten haber porque senón os sistemas penitenciarios modernos non poden funcionar Sin máis, eh? non, non estou decir se si é bom ou é Entón, o que comentas do, do centro da reforma parece directamente eh, iso inenarrable non, o sea, non teño palabras pero agradezo moito que venhas contar isto porque explica moito Pois, atrevéndome com, comparto teu abraio. Eh, eh sabe conto de que foi unha auténtica insenuidade de isto aconteceu hai 4 anos aproximadamente, 5 creo lembrar. Eh, pero o que a min xa non me abraia, senón me escandaliza E que denunciado isto ante un juzgado de menores, eh, en, en queixa, entenda que non hai unha infracción de dereitos. Eso a min Mm, me escandaliza e se si non fora porque teño que vivir desto de me faría colgar a sotana esta negra que ponemos os abogados moitas veces nos temos un turno de migrantes, de podidos en que o, jurídicamente eh, en que, que eh, marco entra ¿no? se si existe ese marco público para os ou se está en el mismo creo no cos ministro a verdade é que centros de migrantes do dos dos CIEs específicos de de maiores, hm? Ah. Eh, mm, social da campaña longa e continuada que hai para pechar os CIEs. Podo saber o de xente da miña terra que alguna vez Eh, acabaron indo o centro de a luze ou as denuncias que tamén na eh, organización tampouco que estea na como Cruz Vermella que, que entraban. Teñen feito, si é certo, que de novo os os CIES eh e vales acabar pensando que son un defensor do sistema penitenciario. Non, pero bueno, o sistema penitenciario menos ten unha regulación. Que logo esa regulación salta polos aires ben, Pero os CIES tampouco tiñan un, un regulamento Si é certo que ahora eh, Non lembro, xa digo, porque non é un tema que eu poda seguir Sobre todo xa por capacidade intelectual eh, Pero si é certo que hai un proxecto para dar un regulamento Que de novo vai ser absolutamente similar ao penitenciario Pero menos... Mellor un regulamento Si sí é certo que a Aplicación, por exemplo A menores non acompañados, etc, etc Donde si sí que xa hai Unha regulación porque entran Nos sistemas de protección clásicos Pois hai acollida en centro menores Hai redes específicas Por exemplo, en Mugrense Existen pisos con na rede, allá, pero sa, sa dentro do sistema de protección ordinario ordinarios CIS será por cobardía. Eu as veces ni prefiro saber o que, que pasa, pero bueno, en realidad eh de eh, una situación recientemente eh investigando una, un procedemento que lembrado en Madrid por una neglicencia médica que determinó un fallecimiento en UCI, no sé si era en una lucha ahora no me lembro. Entonces, bueno, un panorama claro. está claro que se les podían presentar en está claro. Un poco han hecho este caso la niña. Y hasta 60 días, quiero decir, claro. hasta 60 días y os incensos y hacinensos pensábamos que estos 10 iba para atrás, incluso ca situación o contexto de crise, pero non está en un sitio, Con tan pouca migración como eu que en un sitio medio morto, pois, pues, non hai moita migración porque non hai moito traballo. Está vendo detencións e está havendo xente que se está levando O CIE xa de unha forma moito máis funcional que antes. Antes o plazo era 40 días, se levaron 60, llevábase ao CIE e bueno, pois pues, por enxerro o CIE, etc. Ahora, a xente que levan o CIE normalmente xa é concertado con un periodo de expulsión. Entón, a policía a policía como executora e os órganos políticos da policía están sendo moito máis selectivos a hora de ingresar no CIE as persoas que están en situación de irregularidade porque normalmente hai unha posibilidad de e como sabéis, iso determina situacións de violencia absolutas porque claro, se si me van expulsar e teño avión a única forma de que non me expulsen é facer o que é es esa de chinarme e perdonade que utilice a término sea clásica ata que a policía non me poda levar pues pois porque, porque non poda porque me teñan que dar de paos e entón teñan que ingresarme e con eso consigo ganar plazo 60 días para que me en liberdade a verdade que a situación dos CIE, xa digo, eu non me atrevo a falar porque conhezo máis que de ouvidas, pero prefería casi non ter orelhas. Creo que tías unha pregunta. Si sí, hai alguna referencia a outros sitos que me que era representativo que poda ou que podría adaptarse nos modelos? Pois pues me encantaría, pero como xa... Osa eh dicen de principio o nivel de exposición como baixaba en relación actual descoñezo de direito comparado eh, de menores. Si é certo que... A ver, xa digo, descoñezo prácticas de direito comparado. Si é certo que unha forma absolutamente usada si si creo Personalmente persoalmente de unha reflexión colectiva que quedar pasos de, de cara a esta penalización mmm, muy alléos e mesmo nos que non teríamos que mirar en, en entornos mmm, legislativos porque porque podería responder a realidades diferentes dende logo a leido menor si supón unha penalización moi elevada ¿no? tanto en penalidade como en Eh, na súa aplicación extensiva de, de, de certo populismo punitivo aí hai que dar marcha atrás, tanto para maiores como para menores, por máis para menores e en todo caso eh, si crear institucións tuitivas, garantes cando se decide aplicar estes sistemas de protección ou penais e logo ir a solucións moi diferentes que deben ser no entorno social no entorno educativo e non aplicar tan libremente. Ahora como sempre collesme nun suspenso absoluto, descoñezo en relación a prácticas de ereito comparado. Si, si podo coñecer algo de, de Franza concretamente e tampouco unha visión moi alentadora. Tamén a regulación a minoría de edade anda semellante e, e teñen centros de menores que o que, que eu podo saber Pero non por estudo da legislación Sino por noticias E tamén é unha realidade dura Donde se está abordando A realidade francesa económica Dura dos barrios pues, con, con represión penal O socairo do locativo Pero é a única experiencia que da que podo saber Me comentaxes antes Que no final falabas Sobre a penalización Das persoas menores de idade Eh, ¿Podría estar esto conectado, por ejemplo, con que, bueno, cuando se, se penaliza a un, bueno, un sector, ¿no? es decir, cuando un, un grupo social pasa a ser considerado, vamos a decirlo de comillas, perigoso, perigoso ¿no? Eh, Esto podría repercutir, por exemplo, e unha pregunta que se fago, a mellor coñecido pola tua práctica eh, profesional. Por exemplo, sobre o dereito a ser escultado, o dereito a formar parte, é un dereito reconhecido, ¿no? mm. A ver malo das preguntas inteligentes e que non máis debería de hacer a min, porque non sei que decir pero bueno, en relación ao dereito a ser escoitado moi recentemente descoberto para a defensoría do pobo tamén. e que bueno, menos eh, para non pasarme de cínico e crítico si que dá certas pistas eh, pero pistas moi afastadas do da represión penal permitide que utilice a terminoloxía clásica lóxicamente, desde un punto de vista jurídico formal o menor na aplicación de sistemas penais puros como son a aplicación da lei penal do menor, ten que ser oubido, porque un imputado vamos a utilizar a terminoloxía clásica, é oubido que se produzan unas garantías como as que deberían existir dun ambiente aceitado para que o menor se saúbido, a min pareceme que o résimen da lei do menor está, está moi lónse, porque ao final é unha declaración clásica de imputado, con, con abogado e abogada, que ten que ser, porque é unha garantía, pero clásica, Con esto non quero decir que os fiscais e as fiscais de, de menores teñan unha actuación inquisitiva Non, e eso non é certo porque eu teño estado en declaracións e, e sí que, sobre todo, é que teñen máis sensibilidade porque factor humano, pois tamén é importante e intentan eh, introducir eh, vías no interrogatorio moi alleas ao interrogatorio clásico do menores entón formalmente sí que hai ese dereito a ser oubido bueno, non sei en todo caso, si sí é certo e eh, isto non, non podo evitar decilo inda que non se sa respostar estritamente a tua pregunta ese dereito a ser oubido que un dereito a ser oubido si se quere, porque así está reconhecido expresamente é eh, encaisaría en un sistema penal co dereito a non declarar. E se si isto está mal visto en menores, e da que un dereito constitucional, porque pff, teríades que ver a cara que ponen os suices ou as suizas cando dicen, no, non vai declarar como homos, si, bueno, que o día constitucional, que tontería. No caso de menores, eh, produce un efecto incluso máis aló, porque como educativo tú non tens dereito a non decir o que aconteceu. Non estou dicindo que isto estea posto por escrito, pero sí que existe isto. Incluso, incluso eh lendo hai tempo e logo tuve na fortuna de falar con eles como educadores eh, de Madrid que estaban a pé de rúa, tiñen unha auténtica pelexa eh, con psicólogos coñecidos e mediáticos de aquelas da Fiscalía de Menores de Madrid. E que No, tiñen un auténtico conflicto porque un educador recomendaba ao menor non declarar tú non declaras que o contrario de ser ouvido pero tamén é unha forma de ser ouvido porque é un direito Ten que é a claro. si auténtica natureza do, do direito a ser ouvido e había unha auténtica beleza, porque se decía que eso enturpaba garantía a natureza educativa do proceso porque tens que ter ese carácter moral do que falábamos de arrepíntete, tes que contar o que asa e se non hai, cóntame que non hai entón formalmente na jurisdicción penal existe pero dubido que no marco que mesmo tímido informe da defensora do pobo eh, quería dar río final e isto é unha opinión calo porque senón é malo, bueno. o final é a jurisdicción penal é inevitable e a jurisdicción penal Da, da, me, da algo en medio no é o mellor entorno para ser un vida o Así sea, que o mellor é mellor escalar moitas veces. Moi bueno, pois, pues, ah, tes unha rúbrica. Non consideras que a aplicación do outro que dá o no menor teu um fracaso, un um símbolo de de un um fracaso absoluto aos um mecanismos de alimentación, de detección de xeso social e que vostemos atribuirnos que estas son principios non me atrevo porque suscribo totalmente o contido a tua pregunta que eu creo que dá a, a resposta o mellor se eu pudera chegar gostaríame saber se si aparte esa extensión punitiva é puramente política responde a criterios puramente políticos ou, por exemplo, no caso de menores responde tamén a criterios economicistas porque creo que aí hai negocio entón, unha extensión punitiva porque estamos nun pensamento punitivo amplio os maiores tamén estamos sufriendo a famosa teoría dos vasos comunicantes, non? que según baixa o vaso dos dereitos sociais baixa tamén o dos dereitos civis porque van unidos, canto máis te apreto no económico, máis te teño que apretar no político represivo, perdón, de novo que utilizo término clásico, pero que eu son un clásico, entón, esa sería a componente política sufrimos os maiores e os menores un incremento punitivo porque se desmantela rede social, xa que era fele. Y temo que no caso dos menores y que tiro me a minha piscina y o único que creo que podo aportar a a tua pregunta pode haber componentes claramente economicistos. Porque, porque vamos, as entidades que están detrás da das entidades eh, sin ánimo de lucro que gestionan centros de reforma son entidades e aí hai que pensar no ánimo de lucro non xurídicamente en que vayan repartir beneficios, pero sí na creación de un sector de, de riqueza posiblemente aparte de un fracaso absoluto vamos, bueno, eu estou convencido Alguna pregunta máis? Si sí. É eh, eh un rapaz Se si non lembro mal Que non sei, un momento foi Condenado eh, Corrísme, non? Por un feito contra a Vida, non? non foi? Eh, foi o asesino no, da Katana, da Katana si. si non lembro mal tamén eh, Cumpliu a súa medida Non? Creo que Despois de cumplir a súa medida Non? saliu e lembro pero pues, dalle seguro que a calquera de vos podes aportar máis e cando saliu si sí que hubo certo escándalo porque salía o, o, si non lembro malo o asesino da katana é o, o que lembro e que é unha incoerencia absoluta decir que non sei que escándalo podería producir que salira cando cumplira a súa medida A verdade é que non sei nada máis da, da traxectoria eh, posterior. De feito, tampouco sei exactamente cal foi a medida aplicada, se tiña contido terapéutico. En todo caso, de novo, non resposto o que dís, a terceira, o que me preguntas, pero... Y demostrou un certo ánimo no punitivo, non sei sino juzgado na medida imposta, pero sino entorno social, e aí tamén teríamos que facernos un, un análise e un culpa pero lamento non poder respostar, non, non recordo exactamente, sei que cumpliu a súa medida saliu no centro de menores, e sei que hubo un certo seguimento mediático, un certo escándalo porque saliera pois non sei se si estuvo seis ánimos centro de internamento, non lembramento lamento se si vos parece ben pasamos a esplitar a Santiago a Santiago